Hej på er bästa pl -podden. Kul att jag får föremål för ett skiss så här sent in i er säsong. Och det blir spännande även för mig mm. att se vem som är kunnigast av er. Jag är såklart en person som har spelat i Premier League och är dessutom en del av en mycket berömd grupp. Vad sägs som Figo, Ribery och Raul. Jag startade min karriär som juniorspelare i Bournemouth Faktiskt. och avslutade den också där genom att spela fem stycken matcher. Där. Men däremellan så hann det bli lite andra större uppdrag. Jag har spelat i sex olika länder. Om vi då räknar de brittiska länderna som egna, det vill säga Skottland, England och så vidare. Jag gjorde mina sista professionella matcher i Brisbane Lions i Australien. Men jag har även spelat i Los Angeles och San Jose, så jag har verkligen sett världen som fotbollsspelare. Den lokala klubben Glentoran dömde ut mig helt för att jag var för kort som ung. Men jag skulle bevisa den fel och nå helt oanade höjder. Numera så är ju 1,75 inte alls en ovanlig längd på, på planen och i många fall en fördel. Se bara på Pelpodens Dennis Kjellin, 1,76 och vinsnabb på kanten. Det var scouten Bob Bishop som rekommenderade mig till den engelska toppklubben och han sa Jag tror att jag har hittat ett geni. Där stannar vi på 10 poäng. Nu ska det rycka, Svensson. Han <laughs> har en av de helt omöjligaste någonsin. Egentligen... Ingenting på Vi börjar ju närmast här nu. Det ska vara lite. Han har spelat fotboll i sex länder. Mm. Ja, man får väl lägga ihop där. Och grejer. bishop hittade det honom. Mm. Bara där får man. Utan jag lägger <laughs> <laughs> du lägger du mycket vikt Mailer det på den informationen där, så då är det fan bra mm. jobbat. Det handlar om att vara först nu. Det han är liksom att vara smart. Nu kör vi. Åtta poäng. Faktum är att jag blev vald till Europas bästa spelare och vunnit den interna skytteligan i, i sex år i rad där jag hade större delen av min karriär. Jag spelade som offensiv mittfältare, eller winger, precis som eran Kjellin. Jag avslutade min karriär som 37-åring, men man skulle nog säga att den egentligen slutade 10 år innan då jag fick sparken från klubben som upptäckte mig. Jag spelade 446 matcher och gjorde 178 mål innan jag fick lämna. Jag spelade även i landslaget, inte Englands dock, och gjorde där 9 mål på 37 landskamper. Det som pratar om mig säger nog att jag är en av de främsta dribblers som har varit i England. Kombinationen av snabbheten, tekniken, balans och målsinne gjorde mig till en av de bästa. Fan, jag hade, det skulle ha varit Hasse Blomqvist om det hade varit <laughs> det här. Fan, nu har jag en gissning alltså. Jag är fan imponerad om jag har en gissning alltså. Men frågan är hur jävla lurar han vågar vara så här på slutet. Jag har ju ingenting för mig, jag vet ju ingenting. Nej. Har du någon klubb? Du har inte ens avslutat någon klubb. Jag har ingenting. Var det här var. Hur mycket klubbar som helst. Sextickare. <laughs> Sexlämbed. Sex. sex länder var det. Det var inte en sex blämber. Ja, det, det verkar som att vi ska ner på sexan här. Ja, Nej. Jag är inte engelsman utan jag är uppväxt i tuffa Belfast. En uppväxt som kantades av alkohol och problem. Vilket som skulle få konsekvenser även för mitt liv. Det var väldigt mycket fest och kvinnor förutom de framgångarna på planen för den riktiga sjuan Han du Ja, Shit, vilken dålig det kan vara. Men så var det ju lite mer förr, det hörde ju till. Nu ska det ju vara så himla strikt och städat. Det skulle ju vara i Sunderland då, där ryktena säger något helt annat. Några fler spelare som var med i den här gruppen som jag nämnde inledningsvis, det är Erik Cantona och Brian Robson. Ja, men å. Grupp, jävla grupp. Jo. Andra gissar på sex, eh. så du är på fyra om du vill gissa. Som man inte har startat än. Nej. Vi kör på fyra, Per. Man skulle kunna säga att jag var fotbollens första superstjärna. Ja. Och jag kallades för den femte biten. Vad heter han? Femte. Tyst nu, Per. Och jag kallades för den femte biten. Dessutom har Pelé sagt att jag var den bästa spelaren per. i världen. Fyra poäng. så hade du på sex. Ja, vi fortsätter på fyra. Det har faktiskt döpt flygplatsen i Belfast efter mig– –och jag tillhör ju en av de riktigt stora, för det har ni väl inte missat just nu. –Ja, ja vi får inte gissa nu. Någon. –Jo, det får ni. Det är tvåpoängar som står på Jaha, spel. Alltså. – Då kör vi två poäng. – Du är, poäng. <laughs> det här det är så jävla tom så jag bara... – Jag hade den på 800 procent. Ja, – Då kör vi två poäng. Att vara bäst är inte lätt. Det kräver mycket av en att vara bäst, både på planen och utanför. Just därför kanske det är bäst att låta bli spriten. Gör... Ja, men herregud, <skratt> där, där, där. Alltså, det var så två jävla Jag ass... Är han 37 år? Men han han slutade den han var 37. <skratt> ja, fan, jag tror inte han var 37. Alltså, man ska ta haka upp får sig på vi läsa Kvinnor är ju det som är bäst i livet, så det kan man ju inte låta bli. Nej, jag lever tyvärr inte längre, utan avled 2005. Så jag pratar ju till er uppifrån det blå. Och Tyvärr så dog jag blott 59 år gammal. Jag är invald i alla möjliga Hall of Fame och fick faktiskt en del av de utmärkelserna medan jag var i livet. Är man bäst så ska man ju ha massa priser. Och om jag är den bästa sjuan någonsin vet jag inte. Nu har ju Ronaldo nummer sju, men jag är i alla fall bäst. Mm, det det. Andy på 6 poäng. Vad är då? George bäst. Ja, snyggt Svensson. Bäst, bäst. Jag tror det sportchefen skulle plocka den här alltså. Ja, jag hade den. Du sa ju faktiskt bäst, ja. med en sån här betoning som bara du har, så tänkte jag, shit, kan han ha? Ingenting om hans son, eller vad heter han? Callum, heter inte så. Skådisen. Jag spelar inte, han också fotboll. Ja, ja. Men det roligaste under ja. den här det här son. Shit. när han säger bäst fyra gånger, gånger. om man ser de här två bara. Va, va, gud, Nej, asså, jag, men, dock, jag förstod ju när du förstod det, men jag tänkte, jag tänkte. Ja, hade ha ha sagt var bäst. Jo, fyra gånger. Men jag ja. hade ju trodd att han var 37 bäst Jag tänkte bara säga, läs det en gång till, jag måste höra. <laughs>